або, якщо її не було, на траву поруч і довго так сиділа, поминаючи мерця добрим словом. Я прибирала могили, на деяких особливо улюблених запалювали свічки. Я відчувала себе володаркою того цвинтаря. Я знала про нього все і тому дуже здивувалась, коли несподівано знайшла дитячу могилку в Терновому чагарнику. Там, де цвинтер вже закінчився. Могилка була зовсім крихітна, з таким же крихітним хрестом. На хресті висів старезний пластмасовий вінок, покритий цвіллю і мініатюрними грибами. Дитина, похована тут, мала бути зовсім малою, може, навіть новонародженою. Що справді мене здивувало, то це те, що на могилі горіла свічка. Свічка нова, куплена у місцевому магазині, в якому я теж поповнювала свій запас свічок для цвинтарного господарства. Виходить, що хтось місцевий доглядав цю могилу. Але хто? Далі за цвинтарем уже нічого не було, тільки були кокорудзи. Деколи після роботи над гробами я йшла туди, щоб нарвати молодих кукурудзяних шульків на обід. Те поле було колгосне, а отже нічиї. Таке близьке сусідство з цвинтарем не могло не впливати на поле і на кукурудзу. Там вона росла височесна, з товстими, аж чорними стеблями. Я завжди думала, що у стеблах кокорудзи живуть душі тих, чиї тіла мирно гниють на цвинтарі. Вони перемовлялись між собою, продовжували сваритись за городи, межі, чоловіків і жінок. Тут вони ніби нічого не сталося, продовжували любитися і ворогувати. Я була переконана, що рано чи пізно повинна тут загубитись, і ніхто, ніхто мені не допоможе. Але не ходити на кукурудзі на я не могла. Воно теж було моє, як і цвинтар. Одного разу я таки там заблукала. Заблукати між кукурудзою куди небезпечніше, бо ти не зможеш вилізти на неї, як на дерево, щоб подивитися, який біг іти до села. Чим довше я істерично бігала полем, тим більше губилася. Стебла кукурудзи чорнішали й оживали, шепталися, заважали мені бігти, підставляли під ніжку, і я падала. Я роздергала ноги до крові, але не кричала по допомогу, бо кричати не було сенсу. Я тільки безвучно плакала і молилася. Мої молитви навряд чи були зрозумілі Богу. Тільки Ванька могла мене почути, бо саме вона навчила мене молитися старослов'янською мовою. І вона якимсь чудом з'явилась, виросла просто переді мною, ні звідки. Чого ти ходиш сюди? Тут небезпечно ходити малим дітям, сказала Ванька. Я рвала кукурудзу на обід. Хіба в нас на городі її нема? Наші не такі смачні. Ця кукурудза може бути отруйна, вона росте на мерцях. Ванька взяла мене на горгоші, і ми рушили додому. «Як ти мене знайшла?» – питала я у «Ти була на цвинтарі і почула, як я молюсь?» «Що мені робити на Цвинтері?" «На цвинтарі є багато що робити. Там дуже цікаво». «Я ще на цвинтарі набудусь». Коли ми минали чагарники з дитячою могилою, мені здалося, що тут хтось щойно був. На хресті знову горіла свічка, хоч сьогодні я її не запалювала». «Ванько, ти знаєш, чия то могила?» «Де?» «Отут, у чарнику. Тут є маленька дитяча могила, дуже стара. Бачиш, то, напевно, була нечемна дитина, яка ходила в кукурудзяне поле без дозволу і одного разу не змогла звідти вийти. Ти завжди мені брешеш». «Чого це я тобі брешу? Таких трапунків із малими дітьми багато. Он у старовістях вбило дитину корбою». А в росохачах дитина вилізла на колосну копицю сіна, провалилась середину, і її загризли щури. По радіо говорили. То не були щури, бабо, то були росомахи. Е, що ти там знаєш? Ти не слухаєш радіо. Розділ третій. Чужина. Ванька ніколи не була замешана за мангорки. Коли вона була мала, то не знала слова «світ». Потім, коли дізналась, вирішила, що світ це і є замагорка. За його межами нема нічого. Ванчина мама постійно повторювала, що поза селом чужина, і туди ні в якому разі не можна йти, бо помреш. Ванька вірила в це, аж поки не спробувала померти. Якраз тоді здох перший Шарик, він здох від старості, і його смерть нікого не вразила, навіть його самого. Шарик просто одного дня не виліз із Буди. Ванька принесла йому вранці їсти, але не почула в буді жодного руху. Витягла тіло шарика на світло і узялася знімати з нього ошейник і ланцюг. Ванчин чоловік, лесько, сидів на лаві під горіхом і курив, що не зовсім пожовглі листи тютюну. Він кричав до Ваньки з-під горіха, що це за пес, який стихає в буді? Сором для такого пса!